volt felé fél úton. Nem hontázok, mondta Johnny. Bár tudnék süketelni, ahogy kell, de nem megy. Szavamra be vagyok tójva. Aztán mitől? Túl misztikus ez az ügy az én privátim lelkivilágomnak. Előző életek, halálon, életeken átívelő emlékezés. Nem hangzik túl zöldem? De, nyugtattam meg. Nagyon is. Szerintem a vigyorgóban a ketyósok beszélnek ilyen vidám dolgokról. Meg persze a csalók. Olvastam egyszer valahol egy vidám storit arról, hogy egy indiai családhoz, akinek esze bőven volt, mi apritaniuk a tejbe, beállított egy szegényes eleganciával öltözött úri ember. Kézenfogva vezette kis kisfiát. És közölte a meghökkent otthoniakkal, akik egyáltalán nem vártak vendéget, főleg nem tök ismeretlent hogy azért sétáltak arra a játszótér helyet, mert a gyerek a klán néhány éve elhunyt férfi tagjának a reinkarnációja. Arra felé elfogadott dolog a lélekvándorlás, de ezek nem csak piszkos gazdagok, de elég tájékozottak is voltak a világ ügyeiben, hitték is meg nem is, hogy a gyerek néha is szerettük újjászületése lenne. A kis klapec azonban sorra felismerte a családtagokat. A palotában, mert ott laktak, nem holmi vityillóban. A hajdani lakosztályához vezette őket azzal, hogy itt laktam, és ilyenekkel folytatta. Akkor még nem volt itt ez a szekrény. Ennek a szobának a fala más színi volt. Mikor ültették ezt a rózsabokrot az ablak alá, ez nem volt itt régen. Egy szó, mint száz, a klán a tagjai közé fogadta, a család elismerte a gyereket közülük valónak. Az addig munka nélküli papa anyagi gondjai megoldódtak, és nem csak az öt éves kis emlékező kapott a továbbiakban remek nevelést, de öt testvére is a legjobb iskolákba járhatott. Elvégre újrokonokat hozott a házhoz, mintha csak benősült volna egy másik családba. Muris, nem? Egy pillantást vetett rám, aztán újra az útra merett. Elvégre a kocsi rohant velünk az országúton. – És azok a nyomorult fejgörcsök? – folytatta nem reagálva elbeszélésemre. – Rögtön azt hittem, hogy agydaganatom van, és azért szaggat. Iszonyú hipahonder vagyok, és ezt tudom is magamról. Tehát, ha valami bajom van, mindig agyalhatok, hogy ez most igazi, vagy csak bedomálom magamnak. – Ismerős az ábra, sokan vagyunk így ezzel. – Te is? – Igen. Csak én nem álmodok 16. századi színészekről, legfeljebb 21. századi színésznőkről. Ezen vigyolgott. Szerinted mennyire hihető a történelem? A Krisztin hitt neked, én is különben nem lennék itt. Nálad ugyebár a csalás legkézen fekvőbb okai kizártak. Sem pénzre nincs szükséged, a közismertséget sem kell hajháznod. Ilyeneket álmodsz, és tényleg lehet, hogy az előző életedre emlékszel vissza. Ez is egy magyarázat. Meg az is, hogy a multiverzum egy téridő görbületét átfogó pszichoenergetikai energetikai féregjáratán keresztül kapcsolatban állsz azzal a színésszel, mert az agyhullámaitok rezgésszáma megegyezik, és mert a personális kommunikációs csatornákon keresztül információkat cseréltek. Mert ő meg rólad álmodik, csak éppen mi erről nem tudhatunk. Néhány makacs, kronofizikai törvény jó voltából. Ez elég zöldségdumának hangzik, Hát, mert az is. Szerinted bekolyóztam, Mert néha nagyon félek attól. Igen. Minden esetre, ha is vagy, igen, meggyőzően csinálod. Elvégre itt vagyok. Mi van, ha csak a pénzemre utazul? Nem tudhatom. Ne mint egy gazdag hisztis fénykisasszony, mikor a szomszédhentes elkezdi tenni neki a szépet. Nem áll jól neked. Mit szólnának a rajongócsajok, ha megtudnák, hogy álmaik lovagja azt hogy ő csak a pénzéért ha én ezt egy kalapnak eladom, megtennéd. Csak abban az esetben, ha elég pénzt kínálnának a sztoriért. Ingyen vagy kevés léért, szopják csak a saját ujjukból a marhaságokat. Ezzel röhögött, mint aki viccnek veszi. Én nem vagyok biztos, hogy tényleg tréfáltak. Hallgattunk. Johnny akkor szólalt meg a legközelebb, amikor mutatott nekem valamit. Felébredhetnél, Bökött oldalba. Autóban, ha nem én vezetek, hajlamos vagyok elszundikálni utazás közben. És mivel sohasem én vezetek, bárki sejtheti. volt. állt az útjelző táblám. Kutyaközönséges tábla volt. Pont olyan, amilyen minden valamire való város, faluk, község határában díszelek, hirdetve az utazónak, hogy hová is vetette jó vagy rossz sorsa. Johnny olyan megbabonázottan nézte, mintha legalábbis a Szentgrát látná egy kötélen táncoló bohóc kezében. Vágjunk bele, javasoltam.